ארבעים אלף אורובות סוסים למרכבו, ושנים עשר אלף פרשים. וקלקלו הניצבים האלה את המלך שלמה, ואת כל הקרב אל שולחן המלך שלמה, איש חודשו, לא יעדרו דבר. והשעורים והתמן, לסוסים ולרחש, יביאו אל המקום אשר יהיה שם, איש כמשפטו. וייתן אלוהים חכמה לשלמה ותבונה הרבה מאוד, ורוכב לב כחול אשר על שפת הים. וטרף חכמת שלמה, מחכמת כל בני קדם ומכל חכמת מצרים. ויחכם מכל האדם, מאיתן האזרחי, והימן וכלכל ודרדה בני מחול. ויהי שמו וכל הגויים סביב. וידבר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 וישלח חירם אל שלמה לאמור, שמעתי את אשר שלחת אלי. אני אעשה את כל חפצך בעצי ארזים ובעצי ורשים. עבדי יורידו מן הלבנון ימה, ואני אסימם דוברות בים עד המקום אשר תשלח אלי, וניפצתים שם, ואתה תישא. ואתה תעשה את חפצי לתת לחם ביתי. ויהי חירום נותן לשלומו עצי ארזים ועצי ורושים כל חפצו. ושלמה נתן לחירם עשרים אלף כור חיטים מכולת לביתו, ועשרים כור שמן כתית. כה ייתן שלמה לחירם שנה ושנה. אדוני נתן חוכמה לשלומו, כאשר דיבר לו, ויהי שלום בין חירם ובין שלמה. ויכרתו ורית שניהם. ויעל המלך שלומו מס מכל ישראל, ויהי המס שלושים אלף איש. ויש לכם לבנונה עשרת אלפים בחודש חליפות. חודש יהיו בל לבנון, שניים חודשים בביתו. ואדוני רם על המס. ויהי לשלמה שבעים אלף נושא סבל, ושמונים אלף חוצב בהר. לבד מסרי הניצבים לשלומו, אשר על המלאכה, שלושת אלפים ושלוש מאות, הרודים בעם, העושים במלאכה. ויצו המלך, ויסיעו אבנים גדולות, אבנים יקרות, לייסד הבית אבני גזית. ויפסלו בוני שלומו ובוני חירום והגבלים, ויכינו העצים והאבנים לבנות הבית.